programa Paracatuzu no ar, entrando mais uma vez, não sei nem se tá entrando, saindo ou começando, mas é o seguinte, já vou começar a dar uma dura no ar, assim, ó. Era pra gente começar com uma música da Billy Holiday. Tava tudo combinado. E a tocaça, E o cara esqueceu, ele tá ocupado, né? Ele tá preocupado com outros programas, mas tudo bem. Bom, gente, é o seguinte, depois dessa bronca no ar, a gente tá com três pessoas no estúdio aqui, né, quatro, né, vou contar ele também, né, não deveria, mas tudo bem, é... e aí é o seguinte, nós vamos estar ouvindo o Pedrão lá na Barra, ele não quer que fale a Barra Funda, né, ele quer que seja na Barra, tem um outro apresentador aqui atrasado chegando também, né, então agora já são cinco, né, no, no, no estúdio, então boa tarde, começando agora para Cato Zoom. Chegou ofegante, que né? Que forte de cabelo é esse, cara? Traduz isso. Não dá pra traduzir pros ouvintes, uma cara. Coisa uma coisa meio absurda, né, cara? Que que é isso? Eu não vejo o cara faz uma semana, ele entra no ar. Não sei se os ouvintes estão vendo ele no ar. Não estão, não estão. Tá muito Ainda esquisito. Bem. Mas a gente tá recebendo aqui no estúdio, hoje, ao vivo, né? Porque da outra vez a gente conversou, ele estava consultando, né? Ele estava dentro do consultório, né? É verdade. E a gente ligou no... no, no, no no celular dele, e ele conseguiu, inclusive, um paciente, coitado, ele não ficou, teve que ser de fato um paciente, né? Boa tarde, senhor Fernando Ribeiro. Boa tarde, Elvin, é um prazer estar aqui. Ser amigo do Elvio não é nada muito fácil, né? Mas tem viu, suas não. vantagens. Com certeza. Aliás, com essa voz, você sentiu aí, né? Você ouviu aí, né, cara? Moseirão, um né? Um Te cuida, hein, meu? Não, Te cuida, não não. No, caso, não, tem não. no milho um programa aí, no né? Da classe médica podia rolar. Eu me lembro de uma vez que a gente criava um programa numa certa rádio, que eu não posso citar o nome aqui, que a gente chamava do Time. Era um programa pra motel, assim, sabe? Tipo das onze e meia, diante. E essa voz sua, meu velho. Perfeito. Perfeito. Caramba, ótimo. Bom, Fernando Ribeiro Da Associação Médica de São Carlos né, Que é um dos responsáveis Que vai estar aqui fazendo com a gente hoje né, E nós vamos estar Já estamos recebendo aqui em São Carlos aqui, O grupo que vai estar O grupo não, na verdade é um, Vai explicar se é um grupo, um trio, etc e tal. Mas nós estamos recebendo Lenati, né? Como que é o seu nome na íntegra? Senhor Eric Lenat Eric Lenate, né? É. que é o diretor da peça Né, que vai falar com a gente aqui sobre a peça e tal. Boa tarde. Boa tarde, Alves. Mais, mais um vozeirão. Esse estúdio. Que legal. Eu acho que os piores aqui são, são os apresentadores. Né? Isso é que é o melhor. Eu, eu prefiro ser o pior, <risos> Se eu não for o pior, eu me dimito hoje. <risos> é, e aí, depois, na mina, nós estamos recebendo a Ana Cecília olá, Junqueira. Ah, olá, que não é tão novidade no Paracatu Zoom, porque não, ela esteve... é a nossa correspondente. E esteve presente recentemente, né? É, não, E vários programas inclusive você está como correspondendo ao centro velho de São Paulo, né? Sim. Mas hoje está apresentando um espetáculo lá na Associação Médica, né? Natureza morta. Natureza morta, que nós vamos ter um programa inteiro para falar da natureza morta, um pouco do trabalho de vocês. E por enquanto ainda a Luciane não acordou lá do outro lado da Oceania, ela não acordou porque é sinalzinho aqui que ela não está acordada. Então nós não vamos ter representando a Oceania hoje, <risos> mas a gente tem representando a Barra, né? E o cara da Barra está aí. Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, ele está aí. Você já, já tinha me dito me, me que eu estava lá, se me enganou, mas, bom... Não, não tinha não, verdade, cara. Boa tarde, é um prazer participar. Não, não tinha <risos> nada disso, não, você está confundindo. Bom, e o D2, como sempre, pilotando a máquina. Nós vamos começar pelo Fernando, né, que participou da outra vez. Nem lembro qual era o tema da outra pós Que, que a que era? gente conversa tanto é, Não, era, não, mas do lar, ar, o que, que, que foi? Que que era um negócio do coração mesmo Era sobre o coração, o tema sobre era o coração coração é. Era é. um tema sobre o coração Vira e mexe o converso sobre isso <risos> Bom, você é cardiologista, né? Sou cardiologista Nasceu aonde, Fernando? Nasci em São Paulo que lugar Osasco Na é verdade, nascer, Osasco... nascer, eu nasci na Lapa né na Mas Lapa. eu morava em Osasco na época eu... E os pais faziam o que? Meu pai é ferroviário Ferroviário? Ferroviário A, é, a FEPASA. E... Minha mãe sempre Se trabalhei em casa. No FEPASA né? tinha estação ali, não? A FEPASA? É, é, na verdade, Presidente Altino, né? Ah, tá, é, tá, presidente tá, Altino tá. é uma estação, presidente Altino, a gente morava do, do, do ladinho da estação. E minha mãe cuidava sempre de casa, cinco filhos, né? E, e, e o casal é, do ferroviário e a dona de casa criaram cinco filhos, os cinco estudaram, né? Isso é uma grande honra e estamos aí na vida agora. E por que, que você escolheu e, é, medicina? Dá a saber, né? tem quatro, quatro irmãos, são engenheiros e eu fui ovelha branca é, não sei até hoje me pergunto por que escolhi medicina às vezes a gente tem uns caminhos que não sabe é, como que eles chegam aonde chegam uhum. e mas na verdade foi muito bem escolhida né eu acho que me identifico profundamente com a minha profissão né e gosto do que faço mas a origem é incerta, por isso que eu fico com muito dó é, das pessoas quando tem que escolher a profissão com 18 anos, né? Eu acho um, é, eu acho uma sacanagem porque é uma época que você não sabe direito, né, as coisas da vida. Eu acho que as coisas deviam é, correr um pouquinho dentro da universidade em determinado momento sim fazer a escolha, né? Porque realmente eu acho que é, eu tive sorte podia não ter tido, né? Outros devem cursar isso, às vezes tem coragem no meio do curso abandona e, e vai para outro lado, né? E às vezes é, começou a, a jornada errada, vai errado o resto da vida, né? Então acho que 18 anos não é um tempo bom de escolher, não. É, Aí e o tom que chega isso para para essa para esse jovem é exatamente isso, escolhe logo o que, que você vai fazer para resto da tua vida, né? Não é tipo, né, tome seus seus primeiros passos, não é. a pressão que vem é essa, né, geralmente. Mas é... desculpa, Eu já ia passar aqui para fazer a rodada primeiro, para a gente fazer todo mundo. E o Eric começou onde a história? Onde? Como que foi essa escolha? Ixi, é, não teve escolha. De repente eu estava fazendo teatro né, no, no colégio. Como assim? Eu tava estava lá. Eu, começou um grupo de teatro na escola, no colégio, na época do colégio, no, no, no ensino médio. E aí eu me, me, me enfiei no grupo, comecei a fazer o teatro começou a tomar espaço na vida tomar espaço, tomar espaço, tomar espaço. fui deixando de fazer as outras coisas que eu fazia né? fui deixando o balé de lado que eu era bailarino, fui deixando o atletismo de lado fui deixando tudo por causa do teatro e de repente eu fiquei só, só e trabalhando com o no teatro e quantos anos você escolheu a profissão? escolhi a profissão Mas eu vi que eu estava me indo me enveredando para o pro profissionalismo mesmo lá pelos 16, 17 anos Mais ou menos. Caraca. Eu comecei negócio. bem cedo, bem rápido, né? Então quando eu, eu já me vi saindo de Guarulhos para trabalhar com outros grupos em São Paulo, porque é de onde eu venho, Guarulhos, né? O município de Guarulhos. Nasceu lá, inclusive. Nasci lá, inclusive. Quando eu me vi saindo para trabalhar com outras pessoas na cidade de São Paulo, eu falei, bom, acho que é por aí que eu vou, né? É por aí que eu vou. E a minha? na Cecília? Pode chamar de Aninha <risos> Ana Cecília? Ah, acho que a minha história é um pouco mais Pro outro lado, né? Eu fiz jornalismo Porque era complicado Naquela época, né? Na minha família aceitar o teatro né? As cênicas E eu sempre fiz, desde pequena Mas tomar a decisão de ser atriz Era uma outra coisa, né? Então eu fiz jornalismo, cursei Trabalhei na área Porque também descobri que não é uma coisa que eu também odeio Eu gosto E, mas o teatro falou mais forte. Aí lá pelos 20, depois de terminar a faculdade de jornalismo, que eu decidi mesmo, né, falei, eu vou ser atriz. E você nasceu onde? Você foi em um Ribeirão Preto, né? Eu nasci em São Paulo, São apesar Paulo. de morar em Ribeirão a minha infância, a adolescência inteira. A minha mãe ia pra São Paulo pra ter filho. <risos> porque o médico dela era de lá. Então ela ia um claro. mês antes e ficava esperando nascer. <risos> São Paulo tem um filho. E aí você fez jornalismo, inclusive trabalhou em Estadão, na Folha, essas é, coisas grandonas. É, eu fiz na Casper Líbero e trabalhei no Estadão, JT e na Veja. Tá. E aí no e, auge lá, quando eu estava na, na Veja... Você centrou em jornalismo com quantos anos? 17. 17. E você, Ricardo, com quantos anos você entrou na imagem e som? Quantos anos eu entrei? Eu entrei com, com 18 anos. 18 também? 18 anos. O Fernando foi com quanto? Você falou? Eu, comecei o curso de medicina com 18 anos. 18 também? Você 16, 17... 18, é isso e aí você escolheu por quê fazer imagem de som <risos> viria interferir virei não porque agora achei o tempo. <risos> por <quê> que que <risos> escolhi fazer imagem de som é, é, é. olha foi uma história engraçada né no no, no no começo assim meu foco sempre foi cinema cinema mesmo né e aí depois de um tempo né exatamente acho que eu eu ainda fiz um ano de cursinho e tal aí fui abrindo um pouco tal para outras aí, áreas tira, me interessei por humanidades outras coisas Cheguei para essas ciências sociais também. Coitado, mas que sorte que não passou. Que sorte que você não passou. <risos> Passei, na verdade, lá na USP, mas eu acabei preferindo vir pra cá fazer com um som, porque eu queria sair de São Paulo também. E, não e D2? Mais. O D2 também fez imagin, é isso? Quantos anos você tinha, D2? Eu entrei com 19 já, um pouquinho mais. 19 anos, mais, velho. mais velhinho. Sim. No e você caso. é, óbvio? Eu, eu entrei... Na verdade, eu não entrei até hoje, mas eu entrei com 25... Você não escolheu a profissão e... ainda, né? Não escolhi ainda, não escolhi. É uma coisa que eu não quero escolher até o final da minha vida. Mas você está levantando uma bola, Fernando, por isso que até mudou um pouco o foco, né? Depois a gente vai... Tem tempo pra caramba, né? Depois vamos a gente vai... Começar... vou, oh, Pedro, e você, Pedro? Você entrou com quantos anos na, na Bom, faculdade? Entrei onde? Pois é, você entrou na faculdade, Com quantos anos? Eu sou mau exemplo, cara, eu não tenho profissão. Exatamente de... por isso que eu estou pensando. Eu, eu fiz física com 17, 18, né? Entrei vencer direto do, do Java, fiz física, não, não aguentei, trabalhei pra caramba, bacharelado em física é uma loucura. Hum. Eu fiz só dois anos, mais tarde eu fiz dois anos em ciências sociais, e também saí. E, e agora que esse, esse tempo todo trabalhando com internet, com, como programador e tal. É, e agora que eu decidi que eu não tenho profissão, nem vou ter, e sou só freelancer pro resto da vida e coisas e tal, eu estudo letras, que não quer dizer que, que, enfim, que isso vai ter grandes implicações também, sei lá, além do, do, do meu interesse todo por literatura e coisa e tal, não, não, não me vejo acadêmico nunca, então... Com com anos, tempo, bom, mas com 14 anos você já estava dentro de um jornal, fazendo um jornal, não era isso? trabalhava sim sim eu comecei a trabalhar muito cedo por isso por isso que eu parei de trabalhar cedo também eu já já me aposentei já me aposentei <risos> Aliás, o negócio no cedo, seu site eu, me o de me eu depois eu quero que você explique esse negócio sem trabalhar na USP de graça eu não estou entendendo direito esse negócio não. mas assim. acabou de acontecer uma invasão aqui no no, no espaço né a Tica trazendo um monte de gente, né? Que daqui a pouco eles vão falar o que que é. Mas concluindo esse pensamento do senhor Fernando, né? E tentando ver o lado de um pouco do que que nós estamos fazendo aqui vocês continuem de pé aí esforçando, com esse ar-condicionado, vocês vão preparando a voz, tá? É, aliás, vocês podiam entrar cantando, vocês podiam já a hora que entrar já cantar alguma coisa, né? Saber o que. Bom, enfim, é, quando você levanta essa bola da questão da idade, né? É... Uma das pautas que a gente tem levantado aqui constantemente que é essa insegurança que o cara, muita gente, nós tivemos isso aqui recentemente com um grupo de pessoas que estavam fazendo o um projeto Rondon, né? Que foi fazer um trabalho com o projeto Rondon e eles saíam daqui meio cru, meio, meio assustado inclusive, para saber como é que lidar com a realidade. Você como médico, né? E agora nós estamos começando um programa hoje chamado o programa Diagnose da cênica Diagnose cênica né? Como é que é lidar com esse público? De que maneira você lida com esse público que, na verdade, vai procurar o um médico? E eu estava lendo uma matéria recentemente que de quase 60% dessas pessoas que procuram o médico, na verdade, quer dialogar, quer falar, né? É verdade isso? Não sei se a cifra é essa, sei que eu passo o dia inteiro falando, né? <risos> eu acho que eu mais falo do que outra coisa. E eu acho que o grande problema atual é um problema filosófico, né? E, filosoficamente, acho que a gente vive muito mal. Isso tem criado muita doença. Quando você pega o foco atual, que é o foco da saúde, coloca a saúde como, como uma meta de vida, né? Isso transtorna todo o percurso. Acho que a vida tem que ser muito mais ampla. A saúde é um meio de viver, assim como o dinheiro é um meio, né? O emprego é um meio. A vida é muito maior que isso. E cai nesse Conversa inicial que a gente estava falando, de escolher profissão, que tá pior agora, né? Você pega a molecada aí no, no colégio, ou mesmo antes disso, já sendo forçada por um caminho é, a trilhar, porque tem que chegar na frente, né? Tem que chegar na frente, eu queria saber chegar aonde, né? Eu gostei dessas histórias. Aí um começa estudando física e termina pro outro lado, outro jornalismo e vai pro outro. Porque a vida é isso, a vida é muito maior que isso. Não tem, não tem um, uma linha reta, né? É, é tortuosa e, e o caminho é que interessa acho que esse encaminho tem que ser enriquecido acho que o conhecimento seja que área for, seja que conhecimento for, só enriquece a vida, né? Depois as especializações as profissões são é, outros detalhes. E como, o que que Natureza Morta tem a ver com tudo isso que ele está falando? Bastante <risos> e o que que é Natureza Morta? Começa por aí É uma peça escrita é um monólogo, escrito pelo dramaturgo Mário Viana, né, de São Paulo, e ela, o que que, o que que fala, né? Inspirado num quadro do Munch, que tem uma mulher com um homem morto do lado, e ele escreveu esse texto depois que ele foi numa exposição lá no no Parque do Ibirapuera, e ele ficou tão chocado com o quadro que em uma semana ele escreveu essa peça. Mário Viana. É o Mário Viana que ele causou um impacto tão grande, né? Mexeu tanto com ele que ele Né, desabou, desovou né, essa obra e, e é a história de uma mulher Por isso que eu estou falando que Mata o marido em busca de um sonho Ou de alguma coisa que ela não pôde viver Ou é o inconsciente dela falando dentro dela Se ela matou ou não matou né? Isso eu acho que na peça a gente acaba Cada um tirando as suas próprias conclusões Mas é exatamente esse questionamento do ser humano né? De escolhas que a gente faz de coisas boas que vêm com isso, de coisas ruins, né? Se existe o bom, o ruim, mas assim, de prós e contras, sei lá como a gente pode colocar, né, o que vem, o que vai. Mas ela fala dessa confusão mental que a gente vive no momento de decisão. Então, acho que tem sim a ver com essa com isso tudo. Eric, que quer falar? Não, eu, por favor, fale. Por aí. <risos> Você que dirigiu, afinal de contas. Essa peça que é tá hoje, frio. às oito e Três, meia da noite, na Casa dos Médicos, que fica na... São Sebastião. Vinte e quatro, dezessete. Aprendi até. Não, vinte e sete e quatorze. Vinte e sete quatorze. Vinte e sete quatorze. É lá perto do Luiz Augusto, né? Da é, escola Luiz Augusto. Mas e aí, Eric? Que horas que é? Às vinte e trinta. Oito e meia. Ah, então, a, a personagem da peça, essa, essa mulher, essa, essa força que que que fica que fica que toma forma dessa mulher ela ela transita por por, por por por por muitas coisas por muitas emoções por muitos desejos muitos anseios e por muitas frustrações então a gente não sabe até que ponto ela ela ela ela realizou ou não realizou tudo que está acontecendo ali no, no, no discurso dela entende ela está conversando com uma pessoa que não está ali para começar, para começo de conversa e do lado dela tem uma, uma outra pessoa que também de certa forma não está ali então é um monólogo por, por, por força mesmo né ela tem, que, ela tem que falar sozinha porque ela está sendo forçada a falar sozinha e está sendo forçada a meio que um fazer um ajuste de contas consigo própria né Eu comentei isso rapidamente com uma filósofa né, sobre essa peça, Natureza Morta. Eu não posso dizer que a minha mãe, senão ela me mata a hora que eu chegar lá em casa. Né? E ela disse o seguinte, ela fala grande coisa, nós vamos matando vocês, ou aos pouquinhos, porque que a gente... Né? não tem Essa, pelo menos, foi lá e matou de uma vez. Agora nós matamos vocês. Mas e aí, Tica, o que está acontecendo? O que, que vocês invadiram o estúdio? O que está que acontecendo? Vocês têm um show hoje, é isso? O que é? Tica, Tica não, que intimidade, já virou um negócio assim, né? Ah, já, é já é da casa, coisa, né? Já é da casa. Mas e aí, Tica? Tica não. Marina e... Cosonato. Tanto faz. Tomarinho. Marina Casonato. E aí, o que está que acontecendo? Bom, eu trouxe meu grupo aqui hoje o do OBMO. Meu grupo não, né? O nosso. O grupo, grupo é de todos. Modo de é. é socialista, é, todo é. mundo aqui é. Porque é. a gente vai se apresentar sexta-feira no macaco. Às e é, o que, que é horas. macaco? O movimento Artístico Cultural do Caso, que está bastante divulgado aqui na rádio, né? Eu ouço bastante. E a gente veio conversar um pouquinho, falar do nosso trabalho, apresentar alguma coisa. E quando coisa. que é a apresentação? Sexta-feira, às 19 horas, no caso. Sexta, às 19 horas, no caso. Isso. Por favor, então, B-memor... Be be dó bem Dó-bemor. Dó-bemor. Dó, dó, e vocês já vão cantar alguma coisa? Quer vamos cantar, vamos cantar? cantar, depois a gente fala, né? Gente... Fazer uma intervenção aqui ao vivo? Então vamos. Vamos lá. Só quem é aquele rapaz do violão que parece que eu conheço ele da rádio também. <risos> Aliás, essa rádio tá cheia de gente aí, né? A gente busca ser. pra nós do céu, vamos lá então. O que que vocês vão cantar? Em boa. sabor. sabor. Tá bom. Em sabor, mulata. Em sabor. Em sabor. Tô em sabor.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 Bom a mula tem sabor a tem sabor a dois saborando um sabor insa a mula tem sabor a Feira-feira, Sexta sexta-feira, às 19 horas, horas, no caso, vocês podem continuar de pé, se vocês quiserem, desculpa, né, porque não tem cadeira, mas se eu fizer isso, você vai me matar, né, cara, né, você vai, né. Se você sentar e eu pedir emprestado aquele violão ali. Você não vai fazer isso por nós? Não, não, não, não inclusive? Dá, não dá. Não mais um como. pouquinho, um pouquinho. Deixa eu deslibir mais um pouco, né? Não... Nós vamos emprestar esse violão. Vai dar vontade, né? Nós vamos emprestar esse violão. É, bom, gente, então, o que mais? Ana Cecília e, e Eric, vocês fazem teatro paulistano desde quando? Já faz um bom tempo, uns 10 anos, pelo menos, mais até, né? É isso? Passa 10 anos. É. É contando o amador com o profissional. É, é. e tem uma briga e a Ana Cecília é do interior e você barulhos praticamente te, pode dizer interior também né <risos> então tem uma disputa que a gente tá sempre brin brincando e o Ricardo até cutuca bastante em relação a isso né de que é essa coisa da, do profissionalismo em relação ao teatro ainda ser a capital né o eixo é a capital tem que você começa fazendo o trabalho aqui de te, de, de, de teatro especificamente e depois você tem que ir para a capital para poder fazer a disputa né de uma maneira mais é... como se diz mais profissional mesmo com recursos eu tudo acho mais. que eu nem diria disputa mas formação mesmo né? eu acho que é você vai buscar uma formação de pessoas que já estão há mais tempo na estrada e já viveram outras experiências então você vai em busca dessa troca né? que talvez no interior chegou um momento em que ela se torna mais limitada né você esgota as possibilidades ao seu redor então você vai em busca de alguma coisa que vai te mover, o que vai te cutucar e vai te levar pra um outro estado, né? um outro conhecimento. Legal você falar exatamente isso, porque é, eu, nunca, eu nunca tinha visto essa opinião, ir atrás da formação, né? porque, na verdade, eu, eu acho que o que é uma, várias opiniões que eu já ouvi, assim, é da pessoa falar, ah, não, eu tô aqui no meu grupo no interior, mas eu agora sou profissional, agora eu vou, quero ir pra um grupo grande, quero ir lá pra mas no sentido de realmente ganhar visibilidade mesmo, de ah, lá que acontece, lá que é como você, você conseguir sobreviver, né, porque a gente acha que bate bastante no, isso que o Evo tá falando que eu sempre pego, é a questão da sustentabilidade de, de, de viver de arte, né, no, e aí no caso nas suas diversas expressões, a gente a música é uma coisa que a gente já comentou várias vezes aqui né, de como a gente vê que hoje é possível criar cenários fora dos grandes centros e tal só que pro teatro isso a gente não tem uma referência né, de realmente de uma de uma cadeia onde você tem os produtores, você tem os artistas, né? você tem os teatros trabalhando e tem um, um mercado, por exemplo, do teatro acontecendo fora das capitais, né? E no final o que acontece são circulações, né? Quando você consegue projetos de circulação, aí, de circulação e aí de levar. E talvez seja interessante a formação que eu falei, que a gente, talvez seja uma carência mesmo, acho até um digamos um, um resultado de, um, de uma análise aí, que é uma carência de espaços de formação É... Mas assim, com... consistentes, mais consistentes né? Consistentes na hora. E a medicina, companheiro? É a mesma história? Como é que funciona isso em relação à medicina? Agora que a gente então, tem uma medicina aliás, em São Carlos, é. Como é que funciona isso? A medicina tem uma formação clássica, né? Eu acho que é um, é, é um, um pacote é, pesado, muito pesado, e difícil mobilidade. É, nós temos seis anos de curso clássico e, e praticamente mais três ou quatro é, de especialização, então são dez anos num, num pacote. É hermético, fechado, né? Por isso que é, é, tem tanta dificuldade da gente se relacionar. né, A gente é visto de um modo meio estranho. Muito por causa disso a gente vive intensamente a medicina. Eu lembro que os três anos de de, de residência a gente passa dentro do hospital o tempo inteiro. A gente faz é, 24 horas é, e depois no outro dia começa e continua, né? Não não pa, não, não tem pausa. Então é um é um pôrre, né? Tanto que é, é muito difícil a migração de profissão. O médico é, normalmente não muda de profissão. Mas a medicina tem mudado no Brasil, né? Alguns conceitos que eu acho, conceitos é, ruins, eu não gosto. Na época da criação da Faculdade de Medicina, eu participei ativamente aqui, dessa discussão. Aqui especificamente. Aqui especificamente. Participei ativamente dessa discussão, né? É, e estão buscando um outro modelo que não é particularmente o modelo que eu gosto. Eu gostaria de um modelo mais multiprofissional e não é, um modelo de, de, de reducionista, né? de, de é, redução da, da, da dificuldade ou do grau de dificuldade do, do curso, criando um profissional, uh, uh, um, alguns níveis de profissional isso eu não acho legal traduz porque eu não eu não entendi <risos> eu estou medindo as essa, palavras mas não essa <risos> mas é isso é, é, eu uh, como existe carência de médico e essa carência de médico vai muito naquela pergunta que você fez da, da, do médico como consultor o cara que eu quem eu vou oráculo para que que você precisa desse é. médico é, é, não precisa de tanto É, a Organização Mundial da Saúde mostra claramente que não precisa de tanto, nós temos muito mais médico que precisamos aqui no, na, no estado de São Paulo, uh, no Nordeste, no Norte, talvez essa carência seja um pouco maior, mas aqui não é. O que nós precisamos no país é organização do sistema. É uma bagunça a saúde. O SUS é uma bagunça. O SUS promete coisas que não vai alcançar nunca. É uma ilusão, uma TRIX. Matrix, adoro esse filme Sim. mas é isso, cria uma ilusão de que as coisas funcionam, do que as coisas existem na verdade não existem então no Brasil a gente vive muito de fachada o SUS é uma fachada o atendimento de saúde é uma fachada então não está faltando médico, está faltando administrador de gestão, sentado, né? gestão. Gestão é tudo de bom. De, de fazer equipes multiprofissionais, de colocar, de colocar o paciente, é, explicar para as pessoas é, qual o recurso que tem. Né? Você fala não o recurso é limitado, as pessoas usam de qualquer jeito. Né? É, é, é, eu acho ótimo quando eu vejo estatística de consulta, são números astronômicos, porque não é uma consulta. É um oi, tudo bem, né? já conta um ponto lá, porque no, no mundo de hoje, estatística é tudo, né? Tenho tantas mil atendimentos, todas as áreas, etc. E cria uma ilusão de que as coisas funcionam. Mas no meu entender, as coisas precisavam ser é, é, mais organizadas, né? É, é, é, o médico ocupar um, uma posição dentro desse sistema, mas é, é, é, com uma equipe multiprofissional, cada um fazendo sua parte. Isso é essencial. E só queria uma outra coisinha, que foi uma coisa que mudou minha vida. Nós vamos ter uma próxima peça na sequência, que é, é uma adaptação de Quando Nietzsche Chorou, que foi um livro que me marcou, mas profundamente Esse que me tem... marcou mais foi o segundo que eu li, que era A Cura de Schopenhauer, que introduz essa ideia de, de, de cura filosófica. Que eu vejo no meu dia a dia no consultório, que é a base. Né? se a gente tivesse um pouco mais de filosofia de vida, um pouco mais de eh, para que viver, que razão de viver, saindo dessa razão tosca que vivemos né, no, no mundo atual, né, eu acho que precisaria muito menos médico, muito menos exame, muito menos intervenção. Bom, e aí vocês querem comentar? Mas eu estou chamando uma das mais uma da, da do do bemol. Eu tá não, não entende não, nada velinho, de música. Puxou? eu não. sou o velhinho. Eu tomo tarja preta, doutor. Então, respeite o velhinho. Então, vamos lá. Seu nome, por favor. Mirela. Mirella, tem geralmente no site tem aquele a fala, né, o artigo e tem um comentário na sequência. Por favor, queria que você comentasse a fala do Dr. Fernando lá. Ah. Ah. Que bocha. Eu acho. Não, isso foi bom porque eu realmente Professor. tive um pensamento assim durante a fala que é, você falou da cura de Schopenhauer, né? Hum. Desse mesmo autor eu cheguei a ler Mentiras no Divã e, e realmente assim eu, eu gosto muito de, de psicologia. Eu acho que muito Muito, muitos dos males que a gente tem no, na sociedade atualmente são muito mais interiores assim, e, e psicossomáticos assim, do que físicos mesmo, né? Que, que, que acabam se traduzindo em males físicos, mas parece que a, a, a profundidade é em outro lugar, assim. E aí eu acho que realmente essa, essa, essa questão da reflexão filosófica, da reflexão psicológica mesmo, acho que é, é uma cura de dentro para fora. Assim. Você vê que essa relação música e medicina está ali então... Acho que você Acho que medicina e talvez física sejam dessas dessas áreas que são inicialmente não teriam nada a ver é que mais tem artistas né que no final quando você vai ver você tem um monte de artistas que, que, verdade, você vai ver um sudofísicos do medicina. ele vai tocar até o final depois, mas aí quando o Ricardo tá falando dessa ligação o que que é essa diagnose cênica que vocês estão fazendo parte hoje hum. aí tá aberto o que que é essa diagnose cênica exatamente Ela surgiu que, que, que até, até o que, que simboliza até né que que simboliza? Essa, exatamente essa, exatamente essa esse, esse último comentário e hoje está levando uma peça de teatro para dentro da associação dos médicos né acho que podia até depois ter um comentário dizendo do porquê né de levar essas atividades culturais lá dentro né E o que isso significa? Acho até para classe médica mesmo. Mas é talvez até como que vocês de cara já encararam essa chamada. se acharam estranho de cara ou não? Diagnose sempre? É, e de. de... Aí achei... ele, ele falou, é não, é com os médicos. Será que eles vão operar a gente? <risos> Quem foi então, Na hora que eu convidei, ela perguntou exatamente isso. <risos> vai... Tinha acabado de sair de uma cirurgia, né? Nem então... outra, né? <risos> mas e aí, o que, que é isso? Doutor. E você, Aninha, enfim, quem, quem comenta? Eu achei ótimo o nome. Nós conversamos algumas coisas é, sobre essa história de nome. Depois, quando eu vi escrito, achei, achei muito legal. Né? Que, na verdade, é, é, é, ser médico não é ser técnico, né? Não dá para ser técnico. Ser técnico, algumas horas você quer um técnico. Por exemplo cirurgiões vão matar, mas cirurgia cirurgia é um, é um, é um campo técnico, né? é meticuloso de repetir processos de aperfeiçoar os processos etc. a clínica é diferente a clínica a gente mexe com a, é, a pessoa, a alma então acho que tem tudo a ver é, teatro, música essas coisas, te, filosofia né? você entender a dor do outro Na verdade, o que eu acho profundamente das doenças é o seguinte, é o vazio do humano, né? que você faça o que quiser, de vez em quando ele aparece lá e às vezes a gente quer encher esse vazio com sapato novo, com carro novo, com uma casa nova, com dinheiro, com sei lá o que, e esse vazio continua lá. E a proposta é o seguinte, vamos preencher esse vazio com ideias. E essa é a ideia da filosofia. de Filosofia parece muito pesado, né? De, de conversar sobre pensamentos, sobre ideias. Não, mas na verdade a filosofia não é tão pesada assim que o Gramsci já resolveu isso. Se todos nós entendêssemos que somos filósofos, a gente teria mais cuidado de estar... Mas e aí? Alguém ia comentar. Começou um comentário. Faço minhas as palavras do doutor. É? é, é... O teatro é um campo extremamente técnico também a partir do momento que você está aprendendo a fazê-lo. Então você vai aprender os mecanismos, aprender os, os, os artifícios, aprender as, as, as, as, a, o que veio antes, a história e tudo mais, para você poder depois mandar tudo isso para o espaço e começar a trabalhar com a alma do ser humano. entendeu? Trabalhar com, a, com a, o espírito do ser humano, trabalhar com as, com as suas com as suas vicissitudes, com as suas alterações, com as suas, com as suas, com as suas alegria, alegrias, problemas, o que for. Só que daí você não consegue trabalhar de, somente de uma maneira tecnicista. Né? Você tem que trabalhar de uma maneira... Não é só operar, né? Não é só operar, não é só operar. É né? pensar. É pensar, é sentir, é respirar direito. Então, é, esse termo que você colocou, né, diagnose diagnóstico, ele é um termo bastante forte, de, eu, junto, junto com a palavra cênica, fica fica uma uma bela composição fica bonito né diagnose cênica você não sabe quem está diagnosticando se é o artista ou se é o médico e foi justamente durante uma consulta que ele estava me diagnosticando eu comecei a diagnosticá-lo e de repente a gente começou a diagnosticar e aí saiu é, essa aí você não sabe essa, quem é que está diagnosticando não você não sabe é quem é, não, é artista e quem é médico quem é médico exatamente é. não sabe ah, mais quem é artista e quem é médico né? eu até chamei a lei lei Mirella. Mirella nossa foi longe né Eu até chamei a Mirella porque na fala do, do, do Fernando ela começou a baixar e começou a... Eu tô começando a aprender a diagnosticar, não tô? começando. Sim, e que aí que eles vão tocar não, alguma pedido. outra coisa. Eu não sei o que que é. Isso tem uma coisa pronta na agulha. O que que é? É você com que roupa, do Noel Rosa. Então vai, com que roupa? Mais um samba aí. Porque nós vamos encerrar o programa hoje com um com, com cara especial aqui, violão e voz dum dum dum dum ding dum dum ding mas eu quero me apund dum você com dang dang dang dang ficando pois essa vida não tá e eu pergunto que roupa com que roupa que roupa eu vou eu vou pro você me convidou eu com que roupa eu vou com que roupa eu vou Jag vem vem. eu vou pro samba com você eu vou pro samba Eu vou falar, eu vou falar aqui então a programação do macaco de hoje, mas só das 23 horas, porque da 21 eu não vou falar porque vai estar todo mundo, vai estar lá vendo a peça, né, na casa do médico. Então, o Fernandão vai me bater depois, né? Mas tudo bem. Então, hoje às 23 horas tem música com Guadalupe, é Acabaram isso? Acabaram de tocar aqui na rádio. Acabaram de tocar aqui na rádio. Direto de Recife. Cara, eles estavam tocando em Recife e daqui. Não. Eles... <risos> só que, de Eu vi eles lá aí. Uma... Aliás, tem cara de Recifense mesmo. Tem, não tem jeito. É um jeito de Recifense, Aliás, essa história Bangbeach realmente fez muita, muita força. Eles vão me bater. Já faz uns 10 anos. É, mas 10 eles não, vão me 15. Bater. Já faz 15 anos, mas... Não, mas eles vão me bater. Mas continuam conseguindo ainda o mesmo trilho, a mesma varsa, enfim. É, voltando à questão da, da, dessa junção, né, cena e... Ah, peraí. Eu tinha uma pergunta na verdade. Peraí, peraí, peraí. peraí. Tem alguém que deve estar lá na USP, inclusive, usando tecnologia USPiana. Tem, né? Tá no ar ainda? Pedro, Ele dormiu, cara caiu, caiu. Ele dormiu Mas e aí, fala, Ricardo tinha uma pergunta Não, Tinha uma pergunta pro Dobemol, na verdade ah, qual que Porque é, é legal que a gente estava falando do, do, do, do ambiente Que muitas vezes, então, através da arte Você pode trazer até para para pessoa Refletir, né De como é no caso, medicina e teatro Hoje vão estar, de repente, trazendo Essa retroalimentação ali no palco E aí, no final, acho que quando... Ainda mais que fazendo essas leituras de músicas, né? Com certeza tem um trabalho de escolha dessas músicas. Né, e de por que que são essas músicas. E que no final, elas na sequência, né? Que vem, acho que, de épocas diferentes ou... Né, de, de referências diferentes que vêm delas aí até que que eu, que eu queria saber de como que acontece essa escolha porque no final existe até uma ordem dessas músicas e isso cria um ambiente é uma atmosfera junto com o espectador de troca né que você cria mesmo uma, essa atmosfera que eu acho que é que nem a gente estava falando do teatro eu quero que você fala se um pouco de como que funcionou essa escolha das músicas ou e, seja e, o que e... toca teu coração querida é, e, na, e, na, e na opinião de vocês né o, o qual que é o, o clima que se cria quando junta essas músicas ou qual que é essa atmosfera que se cria num show do dobermol. Depois você pode botar tudo isso... No... Não sei se você pergunta é fácil. etc. e tal, que vira uma, uma tese de mestrado. Mas, é. Por favor. <risos> é... Bom, a escolha das músicas na verdade são vários motivos, assim. Por exemplo, a gente tem... É um grupo vocal e... Geralmente a gente faz os arranjos e outros a gente já tem prontos, então de outras pessoas e a gente... Estuda o arranjo e, e canta. Então a escolha é parte daí. É, quando a gente vai criar o arranjo, a gente pensa nas nossas referências. Ah, que música que a gente gosta, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então vamos achar um meio termo, um senso comum, ah, então vamos essa, vamos fazer um arranjo pra essa música. E tem outras que já vêm prontas, né? Que a gente fala, olha, tem um arranjo que é exatamente pra grupo vocal feminino, ah, então vamos tirar, vamos aproveitar. Então tem esses dois lados. Mas também a gente tem priorizado no momento, tirar músicas de domínio público, porque facilita pra gente, a gente tem uma super dificuldade hoje em dia com ECA, direitos autorais a gente já ganhou uma gravação no estúdio berimbau E a gente não tá podendo gravar porque a gente não tem música de domínio público, a gente não tem dinheiro pra pagar o ECAD também. Tem um trabalho, também. inclusive, de Maria, eu até tenho isso, Companhia de Maria, ou de, de Maria Cabelo, uma coisa assim. Enfim, eu até tenho esse material. Sim. Depois eu até posso passar pra vocês, porque é exatamente por esse problema com o ECAD, né, que eles tiveram, que eles acabaram fazendo a supção por músicas de trabalho mesmo. Músicas cantadas pela, pelas mulheres durante o trabalho, as lavadeiras, os é. etc, etc, A gente e tal. pesquisa, assim, algumas alguns compositores que já caíram em domínio público é essa que a gente fez agora do Noel Rosa com que roupa é domínio já, público tá. já é domínio público do, do Pixinguinha também era pra ser todos eles domínio público ah, já. É, e já a era gente já chegou a cantar uma música do Pixinguinha também. Mas a família. E, mas a fez. escolha. Pode, lógico. Que a gente, aqui, por acaso, a gente fez dois sambas, mas o, o repertório não é só de sambas. Eu queria só acrescentar que. Na verdade, a gente tá bem no momento de, de, de mudanças, num momento meio de transição do grupo, que a gente fechou numa formação, é, uma formação básica, de, são cinco meninas e mais Quem são músicas. essas meninas? A gente tá falando, fala ah, o nome todo. Flávia. A Marina. A Flávia. Flávia. Luanda, Flávia, Marina e Bia. Legal. E eu, Mirella. E esse menino acompanhando? E o Dudu, que é o nosso violonista. Ele é tudo. E percussionista também e a gente tem o Juninho que daqui também ele está meio doente não pode vir hoje mas que também que é o nosso percussionista e a gente está realmente é, com uma proposta agora de a gente está com uma preparadora corporal que é a Melina Sanches e ela Ajuda a, a gente Melina. a pensar... A Melina, sim, sim. Ela ajuda a gente a pensar justamente nessa questão do envolvimento com o público, sabe? De montar uma coisa que seja... Que tenha uma, uma linearidade, assim, uma das continuidade. Das danças circulares, etc. E então. a gente tá com algumas novidades, assim, nesse sentido. Até no, rep, no próprio repertório, na própria interpretação das músicas, que cria essa, essa atmosfera e aí. Mas na sexta-feira já Ricardo, tem isso no palco, já? No ah, é? Vocês já vão dançar, fazer sim, coisas Ricardo, e... Ah, legal, legal, legal. Ah, é? é. Que é. hora que é, então? A repete. A gente tá se preparando bastante. Bastante, vai um ser um que horas? 19 horas. 19 horas dá pra ir todo mundo. Não tem para catuzum Zoom, pode ir todo mundo. totalmente gratuito, é só chegar. Legal. E já que nós estamos falando de música de trabalho, né? Aí sempre tem aquela música de trabalho que você pega, você... não sei se tem a peça de trabalho também, hum. né? É e aí o que, que toca o coração de um cardiologista, né? Então a gente vai é. ouvir agora né? um cardiologista hum. tocar uma música pra gente. Sala diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, mas se desentende no instante em que fala. Medo, medo, medo, medo, medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, sua boca aberta, o peito desato, sua mão parada. Fecha de lacrada, molhada de nev, vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra, cabeleira, minha avó me chama É hora do almoço Ei, oh, oh. Eu ainda sou do almoço Pra tanta tristeza, deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida e nos arrasta moços Sem ter visto a vida Tem <risos> coisas que você só ouve no não Essa frase eu ouvi várias vezes Ou chega, como que é a história da morte ou... Não chega a morte ou coisa parecida Ou chega a morte ou coisa parecida E aí, gente? E aí? O que que rola? Visto, pô, má. E aí? O que, que você está achando dessa história toda? O Pedro caiu mesmo, né? Esquece o Pedro, né? Eu caí também agora. Você caiu também, né? O que, que você achou dessa canção de trabalho? Até você canta, Eric. Não. Nunca cantou? Canto lírico só. O que, que é? Mostra um pouco para gente. Que que <risos> o que, que é canto lírico? Eu não faço a mínima ideia, cara. Em e não tinha essas eu, eu, coisas. Em <risos> tamanho e não tinha, mas o que era? Não, não? Eu estudava canto lírico. Eu, eu, se, eu, se eu não virasse diretor de teatro, eu, eu ia ser maestro de onde é que essa, eu queria aprender o canto para poder ser um bom maestro. Então a música que aquela música de tra... eu peguei a música do trabalho, realmente essa música do Fernando é a música do trabalho, né? Uhum, uhum. E a sua, qual que é? Tem uma música de trabalho, uma coisa que te toca assim, que você fala caraca. Me toca? É de música mesmo, uma música que você fala caramba, música de que eu chamaria? Vão achar, vocês vão achar tosco pra caramba, mas é a Nona Sinfonia é. de Beethoven. Por quê? Eu, eu ouço essa música eu deságua. Eu enlouqueço. É, a música inteira, os quatro movimentos, eu enlouqueço. Enlouqueço. Não sei porque essa música me toca profundamente, assim. E dona autora Ana Cecília? Já tô ouvindo tudo isso, tô achando massa, tô viajando aqui. Eu tô <risos> com uma saudade. <risos> essa loucura do Elvio. <risos> É pior que a gente fazia isso no Ministério da Cultura. Exatamente, né? isso que eu estou pensando. E nas reuniões do Ministério da Cultura ainda. Tem essa, mas e aí? Não, eu tô na verdade, posso falar. Devem vou... falar o que quiser aqui, não tem? Na verdade, eu tô. A gente com essa conversa né, de trabalho, música, dúvidas, e cena. E, e eu lembrei, na verdade, não é que eu. Eu sempre lembro disso, mas eu acho que é importante falar aqui para os ouvintes que foi uma coisa. Que eu aprendi com você, Elvio. Puxa. Eu aprendi... E ouvindo isso de você, foi muito transformador na forma como eu encarei a minha vida. Lógico que eu já tinha uma tendência para isso, mas você colocou em palavras aquilo que eu não sabia. Que é que você não é, mas você está. E eu acho isso maravilhoso, porque... Não é, não é, não é, ah, não é, não sou atriz, não sou, não sou radialista, não sou médico, não sou diretor, não, não sou, né, um grupo, eu estou, talvez amanhã não esteja, ou esteja, não sei, e eu vou andando conforme aquilo vai me tocando, né, então você está, estou ouvindo, estou cantando. Aliás, a desgraça dela foi isso. que ela foi fazer uma entrevista comigo, né? Era jornalista, ganhava bem, tinha um puta salário bom, né? E aí foi cair nessa besteira. E vocês estão ouvindo o tempo todo? Alguém quer comentar alguma coisa acerca de tudo isso? Dudu, quer falar? Dudu, por favor, Dudu. Não, não Ele quer falar tímido. nada. Ele é tímido, né? Eles... Por favor, por favor. A Tica, aliás, fala bem. Não, eu queria falar que eu gosto do seu programa Senta aí, senta aí Ganhou, já ganhou, já ganhou. Então, Eu queria agradecer a oportunidade Porque Por tem um programa de rádio como esse Que a gente pode chegar, Entrar. cantar e misturar tudo com médico, com ator, é, isso é muito bom, isso é, é bom, muito mais, rico, hein? muito é. rico e também que todos os médicos deveriam valorizar a arte, é, né? É, isso é, muda doutor. tudo. Esse doutor é encantador, do eu estou meu coração é dele. <risos> tempo, já, Revelando. Levou tudo. Não, que não, isso é explícito. Ah, paixão. É... Mas isso que a Ana falou é, de você é impressionante. Isso, que soma... não. Nós somos, não. não é muito leve, mas nós somos totalmente diferentes. É, mas muito mão. diferente, né? E, é, eu sou super centrado, é, super incisivo, vou atrás das minhas coisas agudamente. Você espalha. <risos> e, e onde já se viu cantar? <risos> eu não conformo até agora, né? Só não, nessa aí... oportunidade de viver essa outra vida, né? Exatamente. Uma das minhas fixações, né, é que eu só tenho essa vida, eu só sei fazer isso, né? Não adianta. É, é, quando eu mudo, eu continuo sendo eu. Eu falo, eu queria às vezes ser irresponsável, ser é, um cara solto na vida, não, não tem jeito, né? Mas essas intersecções com outras pessoas vão criando o, é, oportunidades diferentes, né? Tanto cantar aqui. É, essa atmosfera que a gente tenta ocupar aqui, né? A gente tem discutido bastante lá do perfil do programa, assim, de cada vez mais o Paracatuzum ser... Agora tô conformado... Essa saber, chacoalhada cara. mesmo. Não, fica de né? frente pra mim, pelo amor de Deus. Não, é que essa... Ponte... essa... Esse cabeça. Respecto que... das características do programa, Toro. Cortei pensando no, no programa. É. Pensando é. No o, cara, o, o corte era 15, ele só tinha 10, o cara cortou só uma parte não. Tudo bem, vai lá. É. Continua, desculpa. Não, okay. não tô aguentando. Eu ia ah, okay, aproveitar exatamente pra, pra estender, na verdade, o convite para nossos. Ouvintes. Que horas são? Né, de ocupação do nosso espaço ah, aqui. Sim, sim, sim, né, sim. Porque o espaço aqui está aberto para, como a Tica falou, para Aliás, é uma universidade pública. Abrir né? a porta do estúdio, entrar. Esse é o espaço que a gente está aqui para isso mesmo. A lógica é que a rádio <risos> já está com o espaço aberto aí durante a programação inteira. É aqui que a gente faz essa forma um pouco mais anárquica. É um prazer, na verdade, apresentar esse programa, né? Aliás, de ocupar o, esse espaço público. Né? O Bacunin já dizia que é a coisa mais orgânica, que tem orgânica, maior organicidade sistêmica. É exatamente o, o anarquismo, só que infelizmente virou uma referência de desordem. de desordem, essa coisa toda. E o anarquismo, na verdade, quem conhecer minimamente o anarquismo vai ver que nós somos extremamente organizados. Você não quer falar nada, querida? Tem certeza? Você está numa vontade desgramada. Como que ela chama? Por... A Bia. A Bia, Bia por favor. São Tão doida para falar. Tão doida para falar, o microfone está aberto. Mas agora o nosso tempo parece como é que está aí de tempo. Tem ah, três tem minutos. Sete minutos. Sete minutos, então está tranquilo. que mais... Oi? Quer cantar, programa, cantar mais uma? Cantar mais uma. Então Mas a gente sabe cantando, cantando, cantando, né? Mas então, peraí, Bom. que a gente tem mais sete minutos. Só uma coisa ainda, voltando a essa questão da diagnose cênica, que era a pauta do programa, teoricamente, né? Presente, teoricamente. Tudo muda. A semana que. Um o mês que vem, no último, o doutor Labirintino está estourando meu ouvido aqui de novo. <risos> é, a, setembro. Né? É, Setembro nós vamos receber o Nelson Baskerville, que agora ele virou ator global. Já né? participou Porque do programa ela... também. Ai, né? Já, não, várias vezes vai continuar participando, é nosso correspondente. Só que fez agora maísa. você só consegue ver. o cara é... fez maísa, etc, etc. Então nós vamos receber ele, mas para falar sobre a adaptação do livro, quando o Nietzsche chorou, que eles fizeram pro teatro, que aliás ficou belíssimo. Você viu, acho também, né? Sim. Chegou a ver do caramba, um puta do no trabalho. E depois, aí sim, nós vamos em outubro também trazer uma figura extremamente complicada pra bagunçar mais a cabeça, que todos eles vão passar pelo Paracatu que é um cara chamado Sandro Borelli, né? Que pegou toda a obra do Kafka e botou dentro da... Aliás, o Eric trabalhou. Botou no palco eu via é do caramba. É do caraca. Eu quase que não tem dinheiro aqui Porque... <risos>